Asturias aldien eta asko ediatetzen, arraia asko, eta ez dakit, e, men dago, ura arrontxekia. Euripuskatingo, eta ura bisketa onditzu, ordun izango litzekiko alemen egona. Badia, izoki batzu, kusten dira. Oaina hori kusten dugu, bad baino ura arrontxekia dago, eta ez da posilea <laughs> Euri Euripusketa ditzen duen, eta ura bisketa onditzu, ta artea izoki batzuk sartuko dira. Bai. Ego dago shortan deia verde ta. Lotu tere atein, berda, eskapo itonte. hori bai, oi sant dute amorrik ello daola eta badia ateutenak bai. Santu urte dela. da